În dimineața următoare, copiii au zăbovit mai mult în pat. Le venea greu să se scoale, dar bunica era nerăbdătoare să miște vreunul, căci avea atâta treabă cu ei. Ia să vedem cine e cel mai vrednic Ah nu m-aude nimeni! Mm, să rămână Sunt noroșilor, am treabă cu voi Nu curge apa și trebuie să cărăm de jos Și poate unul din voi se duce să cumpere niște vederi de la poștă mm -hmm. mm, Eu mă duc la poștă oh, Bravo, bravo, te-ai și tu Hai, repede la treabă Bunico, da? câtă apă vrei să-ți aduc? Mă mm, gândesc să mai multă După amiaz avem safari și n-aș vrea să rămânem fără apă Cred că e o problemă aici cu apa. așa -i. Nu uita că suntem în Orient, unde oamenii spun că apa e darul lui Dumnezeu. Aici, a dat de băut unui călător însetat e considerat ca o datorie sfântă. Pe vremuri, oamenii săpau pau adânci din loc în loc, pe marginea drumului, ca toți călători obosiți și animalele să-și poată liniști setea. Bunicum! Da. Nu știu ce s-ar face omul fără apă. Așa ia, Am Ia, venit, <laughs> A venit Uite ce vedere am luat. Mi-a plăcut mie. Oh, ia, ia, ia, da, da. ia, să văd și eu. O oh, cămilă cum bea apă. Bunico, ce scrie aici? Hai, e în engleză. Stai. Asta înseamnă la fântâna lui Iacob. Așa, interesant, e chiar interesant. Eu voiam să vă spun o poveste tocmai despre această fântână. Ei, așezați-vă repede la masă, că vin cu ceaiul, da? Lasă-mă pe mine, la margine. O, oh, degeaba vă certați, că mai întâi spunem rugăciunea. Ei, cine spune rugăciunea pentru Eu. masă? Așa, spune tu. Doamne Isuse. Îți mulțumim că suntem în viață și în această zi Binecuvântează tu această hrană și împarte-o tu la toți cei flămânzi Îți mulțumim pentru apă, aer și lumină și toate că te faci tu pentru noi Amin. Amin. Amin Amin Și? Ei și, hai, acum puteți să începeți Ia Așa să vă torn ceaiul Grijă că e fierbinte, ai grijă. Da? Ce ție. Așa. Mm, ce aromă are. Îți mm -hmm. place? Ce dulce l-ai făcut, bunico! Știam că așa îți place. Așa. Pentru că tot a venit vorba de apă. Mă gândeam să vă spun o întâmplare din viața lui Isus, petrecută. Chiar la această fântână a lui Iacob Hai, hai Cristina, tu mănâncă Bea eu că se răcește ar. Chiar fântâna din vedere bunico? Da Pentru că m-am orientat bine Da, chiar pe această margine de piatră stătea Iisus Obosit și însetat Dar ce căuta singur pe acolo? Era chiar singur da, ia, ia stați voi să o iau de la capăt. Știți, după întâmplarea de la templu, Iisus s-a retras din mulțime, plecând cu ucenicii lui spre Galileea. Pe drum a trebuit să treacă prin Samaria, un el așezat în frumoasa vale a Sihemului. La intrarea în această vale se afla fântâna lui Iacob. Obosit și însetat, s a așezat lângă fântână, în timp ce ucenicii lui s-au dus să cumpere ceva de mâncare. Și cu ce scoteau apă bunico? E Fiecare venea cu ulciorul lui. Și n-a venit nimeni să ia apă? Mm. Iau, e groaznic să-mi mor de sete lângă fântână. N-a găsit și el o frânghie, ceva, o cană uitată. Of, soarele dogorea puternic și o pise de tot Bunico, da. dar Iisus putea să facă o minune, nu? El care a făcut mara și zvarele apelor Să moară de sete, nu e corect da. Iisus aștepta ajutorul unui om Așa că, iată, o femeie din Samaria A venit la fântâină și-a umplut ulciorul L-a pus pe umăr și se pregătea să plece Atunci Iisus i-a zis Femeie dă te rog să beau. Femeia l-a privit surprinsă, dându-și seama că nu era de prin părțile acelea. L-a recunoscut după îmbrăcăminte că era iudeu. Cum se face, a zis ea, ca un iudeu ca tine să bea apă din ulciorul unei femei samaritence? Bine, dar ce are una cu alta? Păi asta e rasism, dar... Nu se poate. Chiar așa, chiar așa. Iudeii și samariteni erau în mare vrăjmășie unii cu alții, de aceea căutau să ajungă niciodată să aibă vreo legătură. Un iudeu se simțea josit să ceară ceva de la un samaritan. Chiar așa? Da, chiar așa. Dar Isus a căutat să curme aceste prejudecăți, de aceea a rămas surprinsă acea femeie. Și a băut apă până la urmă Desigur, Iisus i-a zis Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau Atunci tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie Temir că am cerut un bine atât de mic Dacă ai fi cerut de la mine ceva, ți-aș fi dat să bei din apa vieții veșnice Eu nu mai înțeleg nimic ori apă de băut, orice este. De dragii mei, nici biata femeie a înțeles cuvintele lui Iisus și a început să spună De unde să-mi dai tu apă? fântâna e adâncă și n-ai cu ce să scoți. Ha, ea se gândea că o altă fântână mai bună nu exista în toată țara. Iisus n-a răspuns întrebării ei, dar și-a continuat ideea. Oricine bea din apa aceasta, îi va fi iarăși se. Dar cineva bea din apa pe care eu voi da eu, în veci nu va fi sete." Ba mai mult, acea apă se va preface într-un izvor din care va țâșni viața veșnică." A, așa, da, mai zic și eu, și, apă." Da, și ce credeți voi, femeia a spus, doamne, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin mereu până aici." Ce vrea Isus să zică, de fapt? Da, lucrul acesta trebuie să-l înțelegem cu toții. Isus și-a dat seama că această femeie nu poate înțelege ce vrea el să spună, de aceea i-a cerut ceva. Du-te și adul pe bărbatul tău. Foarte surprinsă de această propunere, femeia a tresărit și a spus, n-am bărbat, cum adică nu ai? Pentru că până acum. Ai avut 5. Cum? Cinci. Mm? Ai zis bine că nu ai, căci acesta cu care trăiești nu-ți este bărbat. Foarte ciudată această discuție. Au plecat de la dăm să beau da? și au ajuns la dute și adul pe bărbatul tău. Eu nu văd nicio legătură între ele. Hei, dacă o să aveți răbdare... Așa cum a avut și Isus cu acea femeie, veți afla misterul acestei întâlniri. Când a văzut femeia că Isus îi cunoaște viața, viața murdară, că cel din fața ei citește tainele gândurilor, a spus, Doamne, văd că ești proroc. Și Isus a început să-i vorbească despre timpul când oamenii trebuiau să-L descopere pe Mesia. Știu! A zis femeia care să vină, Mesia căruia îi se va zice, Cristosul. Când va veni, el are să ne spună toate lucrurile. Iisus a privit țintă la ea. Cel ce vorbește cu tine este acela. Ce interesant! Acum înțeleg. Și eu. Atunci femeia și-a lăsat ulciorul lângă fântână și-a fugit încetate, strigând pe toate ulițele, veniți să vedeți un proroc. Nu cumva, acesta este Mesia. Oamenii au început să iasă din casele lor și să se adune la fântâna lui Iacob. Ucinici au venit și ei cu mâncare, dar Iisus n-a mai avut timp de așa ceva. El vorbea mulțime adunate și toți erau convinși că El era Cel despre care vesteau prorocii. Și în ciuda prejudecăților pe care le aveau, locuitorii Samariei l-au urgat să rămână. Ah, ce frumos a terminat Lecția aceasta am să țin minte Ori de câte ori am ocazia să vorbesc cu cineva Să nu uit a vorbi ceva și despre Isus așa. Bunico, da? eu vreau să păstrez această vedere cu fântâna lui Iacob Așa ca să nu uit niciodată le întâmplat aici E bine, bine, foarte frumos E și acum, la treabă, fiecare, mi-ați promis ceva, nu? Cristina, după ce aduce apă te rog să mă ajut și la bucătărie. Da, bunicuțele din pace. ai spus că din seara avem un Nu, așa -i.